mergând după rază Am să vă spun o poveste de demult pe care pentru prima dată ne-a relatat -o Matei, unul dintre cei 12 ucenici al lui Isus Hristos. Se spune că unii copii, dar nu numai ei, aud în noaptea de Crăciun glasurile îngerilor. Ei aduc slavă pruncului Isus care s-a născut într-o noapte luminată de un cer plin de stele, dar dintre toate, o stea nouă, mai strălucitoare, vestea un miracol. După raza ei, au pornit din răsărit spre Iudeea trei magi, trei oameni înțelepți, pe nume Baltazar, Gaspar și Melchior, care cercetaseră mersul stelelor și descoperiseră că se împlinise vremea nașterii lui Mesia, cel făgăduit de Dumnezeu. Aduceau cu ei daruri de preț pentru pruncul nou născut, aur, smirnă și tămâie, ca unui împărat al lumii. După o călătorie lungă, magii au ajuns la Ierusalim, unde oamenii își vedeau netulburați de treburile lor, fără să le treacă prin gând că Mesia cel lung și cu atâta de așteptat, se născuse într-un staul sărăcăcios. Magii au început să întrebe peste tot unde era regele care se născuse și se mirau că nimeni nu știa nimic. Tot întrebând din om în om, au ajuns și la palatul lui Irod. Au cerut să fie primiți de el și când li s-a dat voie să intre, unul dintre ei, Baltazar, l-a întrebat. Unde este regele iudeilor de curând născut?" I-am văzut steaua la răsărit și am venit să mă închin lui Regele Irod s-a tulburat nespus la auzul acestor vorbe Și cum să nu se tulbure când, ca să câștige tronul și să-l păstreze Făcuse atâta vărsare de sânge și nu se dăduse înapoi de la nicio niciodicăloșie Gândul că totul era de pisos, îi întuneca mintea Dar regele era prea și ret ca să se dea de gol înaintea magilor și-a stăpânit furia și i-a oprit pe magi la palat până ce avea să afle unde se născuse pruncul. A poruncit apoi să se strângă în grabă preoții cei mai mari și cărturarii iudeilor, întrebându-i unde s-a născut Hristos Mesia. În cetatea Betleemului din Iudea, căci iată ce a vestit Domnul prin gura prorocului. Și si tu, Betleem... Nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre cetățile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi pastorul poporului meu, Israel. Mulțumit de cele aflate, Irod i-a chemat la el pe magi și i-a cercetat prin întrebări pline de declinie ca să afle de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi le-a vorbit cu prefăcută cu cernicie și le-a zis, Duceți-vă și cercetați cu deamănuntul despre prung și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să mă închin lui." Magii s-au plecat înaintea sa și ieșind din palat s-au dus la Betleem luându-se după steaua ce mergea înaintea lor. Era în vremea aceea Betleemul, un târgușor așezat printre colinele unor dealuri. Era înconjurat de grâne, de vreme ce numele său înseamnă casa pâinii, dar și delivezi. Vechiul său nume, Efrata, înseamnă îmbelșugat în fructe. Acolo în Betleem Frata, deasupra unui staul, steaua strălucitoare, care împrăștia artificii de lumini, bucurând și cerul și pământul, s-a oprit din mersul ei. Când au zărit magii steaua oprindu-se deasupra staulului, n-au mai putut de bucurie că găsiseră pruncul. Au descălecat, au intrat înăuntru și când l-au văzut împreună cu mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis de și-au scos darurile pe care le aduseseră și i-au pus la picioare aur, smirnă, și tămuie Magii s-au dus apoi să se odihnească, fericiți că după ce mersese atât atâta cale, apucaseră să-l vadă pe Mesia, căruia erau supuse până și stelele. În somn, Dumnezeu i-a înștiințat. Plecați, în țările voastre, pe alt drum, în taină, să nu prindă de veste scoadele lui Rod, nu mai treceți pe la Irod că vrea să-l omoare pe prunc și pe voi. După plecarea magilor, îngerul Gabriel i-a arătat și lui Iosif în vis și i-a spus: Scoală-te! Ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și rămâne acolo până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare." Iosif s-a trezit noaptea și, fără să mai stea pe gânduri, a luat pruncul și pe mama acestuia și a plecat în Egipt. În palatul său din Ierusalim, Irod a tot așteptat întoarcerea magilor. Dacă a văzut că n-au mai venit să-i spună unde era pruncul, S-a mâniat grozav și a dat poruncă să fie uciși toți copiii de parte bărbătească din Betleem și din împrejurim. Voia să fie pe deplin încredințat că cel pe care magii îl amintiseră ca rege al iudeilor n-are să scape cu viață. Dar prin harul Domnului și purtarea lui de grijă, pruncul era de mult în spre Egipt, la adăpost de mânia regelui Rod. Toți copiii care aveau de la doi ani în jos... Au căzut pradă furiei a lui Irod La câțiva ani după ce poruncise omorârea copiilor din Betleem Irod și-a dat duhul În locul lui, în Iudea, a început să domnească unul dintre fiii lui Pe nume Arhelam După ce a murit Irod, îngerul Gabriel I s-a arătat din nou în vis lui Iosif în Egipt Și i-a zis scoală -te. Ia pruncul și pe mama lui și du în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața copilului. A doua zi, Iosif s-a pregătit de drum și împreună cu Isus și cu Maria au pornit-o înapoi. Dar când a auzit că în Iudea, în locul lui Rod, domnea Arhelau, fiul lui, s-a temut pentru viața pruncului și călăuzit de Dumnezeu s-a dus în ținutul Galilei și a locuit în cetatea Nazaret. Acolo și-a petrecut Isus copilăria, ajutându-l pe Iosif la meșterirea feloritelor lucruri din lemn din care își câștigau pâinea. Dar el nu era doar un ajutor de mare preț, ci și un izvor de bucurie și de mângâiere prin cumințenia lui și prin ascultarea față de părinți. Cu ceilalți era întotdeauna binevoitor și gata să le sară oricând în ajutor. Purtarea lui blândă și prietenoasă îl făcuse îndrăgit de toți copiii care îi căutau tovărășia Dornici să-l asculte și să învețe de la el. În amintiri pline de farmecul copilăriei, oamenii ajunși la vârsta maturității povestesc cum în seara sfântă de Crăciun, mergând cu steaua, cântând, au simțit aievea că el le însoțea pașii.